Mi ez a beképzelt vándormadár, itt magán kívül nem érdekel semmi másban amely csak belefojtja a szót? Mit keresik? Fiola János vagyok. Így fogadtak? Kíváncsisem a helykérdés és a jobbító számét hagy? Elmegyek képzelt árbózkos Rövidesen felhívom Császi Zsoltot, és utána már nem számítok az önök jelenlétére, függetle attól, hogy a beszélgetés kitart 10 -e tízig vagy sem. Most azt kérdezem önöktől, 9 óra után, 1 perccel, augusztus 4-én pénteken, hogy óhaj, sóhaj, panasz, bármivel kapcsolatos megjegyzés, van-e hogy a műsor 7 óra óta követik-e vagy sem?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 Itt szeretném felhívni azok figyelmét, akik egy... Ezt a mondatot nem fejezem Régi társaságban ilyen mondatokkal lehetett igazán felkelteni a figyelmet. 061489099 és 063677161 először.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 Időben, itt nevezünk időben, de szólni fogok és segítségüket is kérem majd. 061489 és egy másodszor. 1489 négy és nulla senki többet akkor telefonálok. Mostantól köszönöm szépen, nem tartok igényt hallgatói telefonokra. Jó reggelt, Fiala vagyok. Oké, okay, köszönöm. Emlékszik még, hogy hol vesztettük el a fonalat alatt, illetve hol engedtük el, Császi van a vonalban? Igen, 2010 nyaránál jártunk, tehát ugye ugyebár két szóban az előzményekről, 2008. július 30-án megkötetett a csereszerzőzésukoróval kapcsolatban, 2008. legvégén indult az első támadás az akkori magyar nemzetészéről, 2009 tavaszán indította az ügyészség a nyomozást, és 2009-ben voltak a keményebb politikai támadások, de nem lett semmi konkrét vértődménye, és akkor 2010 nyarán, egész pontos augusztus 30.4. hajnalban, hogy lefereggel csöngetett az ügyészség a lakásomon, és jöttek házkutatni, örületelen, és meggyomosítani, ami egy érdekes élmény volt az embernek, mert csak a filmekben látott korábban és akkor elindult egy ilyen... Meggyarúsítani rá, a mivel? Kütlenkezelés kísérletének bűnsegéletével. Ez eléggé áttételes? Hogyne, igen. Hát itt az ütlenkezelésnél ráadásul egy feltételezett vagyoni hátrányról van szó, amit az ügyészség feltételezett, és um, akkor még nem tudtam, hogy ez egy rendszernek a része. Tehát az ütlenkezelés ez egy általános jogcímet ezekben az eltámogatás ügyekben, amit a korrupcióval mostnak össze, no a korrupcióban van valakinek valamiféle anyagi előnye, mi esetünkben, ez még az ügyészségságnak, nekem vagy a kollégáimnak, bármiféle anyagi előnyünk lett volna a dologból, csak úgy szórakozásból akartunk az államnak okozni. Mondják ezt olyanok, akik egyébként nem értenek az állami és az érzési későekben is kiderült és több ilyen vicces esetre adott alkalmat. Na mindegy, a nem vicces része visszatérve, tehát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 Hát ő a Lauder is a képviselője volt, uh -huh. uh, és emellett a Fidesznek az egyik fő kapcsolat. hapcsolat, uh -huh. György Pataké volt nő, akikor beszélünk, és uh, hát, egyébként ez egy teljesen normális dolog, ok, hogy a befektető uh, megkeresi a kormányzatot, és úgymány megkeresi lenni ellenzéki erőt is, nincs ebben semmilyen dolog. Uh, hát, Normálisabb semmi sem, arról így... már beszéltünk, hiszen később az ugye, amikor megtörtént a Gyurcsánynál, az kifogásolva lett. Igen, na arról készítettem... Ugye szokták mondani, hogy egyelő pályák, egyelő esélyek? Mindegy, menjünk tovább. Igen, igen. igen. És, Erről a beszélgetésről egyébként ön számára szakmailag kiszivárgott valami, amiből önnek tudnia kellett volna, vagy legalább annyit kellett volna tudnia, hogy az mennyire baráti légkörben zajlott, és miről szólt? Az volt vagy az Igen, semféle. az. Semmi, annyi volt, hogy a sajtóba jelent meg, és a Fidesz elismert, volt ilyen, úgy, Maga a történet a telek kapcsolatban egyébként meddig jutott el? Hát 2010-ben már végül megrekedt minden. 2009-ben megakadályozták a folytatást, oly módon, hogy arra vette az ügyészség a pénzügyminisztériumot, hogy utasítsa az mmv hogy támadja meg a saját hogy az, az MMV, aki a törvények által a magyar állam erre fel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 Illetve a szakértői anyag nem is az első emeleten, hiszen gondolom ott is több tárgyalása volt ennek. De visszatérve erre az Orbán találkozóról, azt lehetett tudni, hogy abban ezt érintették? Hogyne? Hát az oda maga mondta, vagy legalábbis ezt közöttítette, hogy Magyarország nem egy banán köztársaság... És akkor ezt kér, hogy befektetők megyék be figyelembe. Hát, Magyarul azt lehetett van. tudni, hogy azért, amiért a felek felkeresték a magyar miniszterelnököt, abban nagy valószínűséggel... nem az volt. Tehát az oldalak, nem volt miniszterelnök, 2009 nyarán volt ez a találkozó. Nem 2010-et mondott? 2010-ben derült ki. Aha. 2010-ben derült ki, és hogy még érdekesebb legyen... nem találkozó... 2010-ben derült az ki, hogy volt 2009-ben egy ilyen találkozó?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 a Fidesz propagandistái ezerrel békák kiabáltak a Fideszre, ebből sajnos arra nem, cukoróra, majd arra is fognak, de oda nem adott semmit. Jó, akkor ott, ott vagyunk 2010-ben. Igen, és akkor egy büntető eljárás, ami ráadásul hát egybeesett már lényegében az önkormányzati váltásoknak a kampány időszakával, és akkor jön a szokásos forgatókönyv, hogy vezető vezetőszáron mutogatnak bennünket, Annyira veszélyesek vagyunk. Ezt később mi támadtuk, hiszen nem tanúsítottunk ellenállást, nem erőszak az üncselményekkel vádolnak bennünket, mi állami emberek vagyunk, ha az állam megtámad igen, bennünket, akkor mi tudomásul veszünk és védekezünk de nem fizikailag, tehát hogy miért kell bennünket fizikailag megszégyeníteni. Ráadásul én, akkor egy mozgás állapotban voltam, tehát volt egy maunk, amire szükségem volt, és én nagyon víc volt. És ez miért állt be ez az állapot? Mesek? Ez az állapot mit talál? többé tizedes portolói pályafutása eredményeképpen a két térben műszaki állatot az előttem leromlott és előtte el, egy időszakban s volt, hogy el is kell gipszálni meg se, több, se többet voltak előzményei, és, és akkor emiatt nem volt terhelhető magyar szóval, és emiatt volt szükségem erre a Az elvezetést előzetes követte? Igen, és akkor is meg ezt az újabb csodát hogy úgy, tehát az említettes egy vizsgálati fogság, aminek az a lényege, hogy elhatárolják az embert a környezetétől, elszigeteljék.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 Persze, tehát itt meg lettek a frontok, is lehet nevezni, és azt hittem, hogy miután kiderült az Orbának az érintettsége a történetbe, akkor leszállnak a dologról. Nem, nem. Vagy azért, hogy utazságot csak azért is, vagy azért, mert tényleg úgy gondolták, hogy ha engem a társait meggyötörnek, akkor hát ha valamit kitalálunk a gyógysványra, és akkor be lehet vinni ezzel a dologgal, mert később kiderült, egy jó a fő célpont. És ez sajnos most a harmadó fokú is kiderült ide júniusban. De mindegy visszatérve erre az előzetesre, mert ennek vannak törvényi feltételei, és ott az ő bizonyítani szokás. Régen az ügyészség rendelte, most már úgymond a bíróság, és ezeket a bizonyítékokat a védelm nem ismerhette meg. Tehát egy abszurd eljárást láttam, és a kidött ez normális. Hogy a ügyész tetszett egy indítványt bennüket előzetesbe kell rakni, és ezt alátámasztó bizonyítékokkal, vagy adatokkal, amit a védelm nem meg, csak a bíró, így nem is érdekezhetünk ellene. Ezt majd többször is kifogásoltuk.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 bizonyítékot megismerhet a védelm, és tud arra kifejteni valamit. Ergó később, akik jöttek utánunk, de olyanok, akik mondjuk sárthasznókra köhettek el dolgokat, vagy költettek el, azokat nehezebb volt előzetesbe berakni, mert legalább édekeztettek, amire azt mondom, nagyon helyes. Mert senkinek se kívánom azt, hogy tisztességetelen eljárással... E -hát Mennyi idő töltött előzetesben? Ez később három és fél hónap lesz, nap, és úgy engedett ki bennünket a fővárosi törvényszék, hogy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 És, és a reparáció e, és a... ilyenkor jár? Tessék? Reparáció. Semmi, semmi. Majd még mesélek ennek a is. De utána azt mondta nekünk az ügyészség, hogy majd, ha a vége a nyomozásnak és az és akkor megismerhetjük ezeket a bizonyítékokat. Mert, hát, amikor eljutottunk ide, elsődünk az volt, hogy keressük ezeket a bizonyítékokat, amely az előzetes találtámasztotta. elég löctek 40 ezer road és mondták, hogy keressük mindent benne, ők nem tudják megmutatni. Az nagyon érdekes, Ezeket után bementem a bíróságra, a kezembe azzal a jegyzőkénye, amely az előzetes ember szól, és a bal szó szerint, hogy az ügyész átadja a bíróságnak az ügyészpányok tartozó bizonyítékokat. És akkor már bele tekinthettem az aktába, és mondtam a bíróság, hogy ezeket a bizonyítékokat szeretném megnézni, hogy szeretem a de Közölték, hogy ilyen náluk nincsen. Vannom, hogy nincsen, hát itt a jegyzőkénye, de a az, igen, de hát azt visszaküldték az mondom Nagyon jó, de legalább akkor egy iraki érdéket, szeretnék kénálni, hogy izneníték erdéket, hogy még tartottak az indutányok, azok sincsenek, mert hogy ki, kilóra veszik át az iratokat, szó szerint, termélek-e csak úgy küldik vissza. Tehát magyarán szóval egy ilyen eljárásban az ember szabadságát elvonják, nem lehet utána rekonstruálni, hogy milyen iratok vagy adatok alapján jártak el. Tehát abban 40 ezer amit mi kaptunk nyomozás lezártával, Benne volt a csak csoki süteménye, az én nyaralom nyilázárójának az áraját, kezdve az... Azok milyen a... alapon került Ez Ezt azóta tudjuk, a hallgatóim vizsgakérdései az még szebb, hogy ez milyen bűncselekményre utalhat, hogy én a Jövíkaron milyen vizsgakérdéseket adok a hallgatóimnak. Ez is szerepel ott, benne? De? De, hogy ne. Hogy és milyen vizsgakérdéseket? Tehát az állandvagyonkezése kapcsolatos, mert de kell valljam, hogy ezek az urak, akik engem elítéltek meg, megvádoltak, azon nem mentek volna át nálam a... De van ez a része nem érdekel, de az a része igen, hogy még engem az is feltételezhető jó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 De de nem jutottam még egyenőre. De, de akkor hogyan tudták az hogy milyen kérdéseket tesz föl? Ott van, a, a, a számítógépenről lefoglalták és beadták a között. Így. Mm. Így történt a dolog, és még mit tudom én, a gerincröngenem leletei is, benne vannak a tártai feleségének is, a nőgyászati leletei, szóval elég tágköd a folytató nyomozás, akkor is szukalmazok. Vagy tegtörvénységtől volt, mert a nyomozás nem kapcsolódó iratokat, adatokat nem fogalhatnak. Hányszor hallgatták ki előzetesben? Hú, hát olyan négyszer, ötször, és volt egy olyan jelleg a dolognak, hogy pulítják az embert. De ez Volt egy idő után, hogy azért is vagyok előzetesben, hogy esetleg mondjak olyan dolgot, aminek nagyon örülnének, és hát azért volt olyan célzás, hogy az ügyész úr szeretne beszélni, beszélgetni. Na most hát ilyen nincs a vagy a fog bocsánat. Na most ilyen nincs a büntetőjárási törvényből beszélgetünk az ügyészszel, olyan valahogy kihallgatási edzőkényvel, ügyvéddel, stb. De nem úgy beszélget a terhelt az ügyészszel. És hát ebből olyan következtetés lehetett levonni, hogy itt esetleg másról is szó lehet. De akkor miért nem, az... miért nem beszélgetett a főügyészsel? Mi rizikója lett volna? Hát mert törvénysértő volna az. De az nem önnek lett volna a törvénysértő? Hát de mi az egész eljárás? Értem, de hogyha azt megreszkírozta volna, ha ez... É, nézze.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 jobban látja. Hát be kell valljam, hogy ennek lehet a is voltak alapvetően, de szerintem most sem beszélgetni. De milyen érzelmi oka? Itt nem van hogy a Paul szimpatikus-e vagy sem. E, nem a Paul a helyetteséről. Akkor tök mindegyük a helyetteséről. A, helyetteséről, a, helyetteséről. a helyetteséről. helyetteséről volt szó. Az, hogy egyértelmű volt számomra, hogy ez egy kreált, kreált ügy, nincs bűncselekmény, én ezt értem, de ön a kreátorokra nézve találhatott volna olyan e, vádló mondatokat, amelyeket így kiadjott? Nem biztos, hogy megérte volna. Tehát, mivel, mi az rizikóval az járhatott volna? Inkább azt kérdezem. Hát mi? Például, mivel? A, a, ha van egy nem azonosítható beszélgetés, akkor a másik fél is mondom, amit akar. Magyar szóval, hogy én itt nagyon szépeket mondtam hogy milyen komoly ajándékokat szokott osztogatni, ami nem igaz, mert utána utána a be, hogy pont legyen a igaz, stb. E, stb. Ez itt, mo ez itt most hirtelen kérdezik. ködös lett, Tehát, ebből most kiszállok, de nem győződnek. meg. Tehát, e, a, a, én értem, hogy valakinek a lelki hangulata... Olyasztva, ahogy mondanak velem, kapcsolatban egy ilyen beszélgetés után, ami nem igaz. Azért, de, de ilyet megtettek anélkül, hogy ilyen beszélgetés lett volna. Nem, mert a mondom, nem volt semmilyen találkozó. A fődjész szura, ami volt az egy. Jön, értem, de azt mondom, értető. hogy az ön, az ön eljárásában lévő törvénytelenségekhez képest, amit említett, ez minő, minőségi különbséget nem jelentett volna a legfeljebb mennyiségét. De annyit jelentett volna, hogy én is közben benne. Tehát magyar szóval én elfogadok egy ilyen felkérést, akkor én Én nem gondolom, hogy ez egyébként együtt, ez egy olyan együttműködési szándék, amely az ügy megoldását eredményezi, nem pedig az ön feketévé válását. De mindegy, Megmertem, oké, rendben van. De az ügyem előtt is, tehát nincsenek titkaim. Annyit az elmondok, hogy ez előfordul más ilyen terhelettel, és ott a börtönben hallottam ennek, hogy behigyel kihallgatásra az illetőt, és akkor a börtönbe tudja meg, hogy nincs ott az ügyvédje, hanem csak az ügyész beszélget. Jó, Na, menjünk. Ott, tehát ez nem például együtt. Igen, tehát az előzetes, kikerülünk belőle 2010 decemberébe. addigra már azért vagyunk áztatva, hogy ilyen bűnözők, olyan bűnözők, és azért elkezdünk védekezni, meg hát itt az éveket, mert szakmailag egy semmi volt ez, a, amit a, elénk tártak az agygalék. Utána a 11 be Jön a követ, folyik úgymond a nyomozás, mert két év van a gyanúsítástól a számítandó, maximum két év, hogy vádat emeljenek ellenünk. Tizenegyben van egy. Amivel vádolják válatot. önöket, vagy gyanúsítják önöket, annak a törvényi tényállása, amit mond szabadság Ez nem, nem, nem, az azt jelenti, hogy mi a magyar állam eh, vagyoni hátányára. Azt érted, keresztés. de mivel, mivel, mivel fenyeget, meg milyen mérvű szabadság Több év, tehát elég komoly. Igen. Tétel, és akkor telik az idő, néha van egy, egy kihallgatás, de érdemben nem látok semmiféle változást. Annyi változás bekövetkezik, hogy gondolom ezt követően önnek elhelyezkedni, az nem lehet egy leányáról. lehetetlen, de azért 2009 novemberre után sem, ment, mert amikor a 7 hoztak, hogy engem kirúgtak sokorom, miatt, ami egyébként nem ők igaz, zárójás megjelzőség 2011-ben az is megnyerni az ezzel kapcsolatos sajtóhely reggitási teremát, Uh, és akkor a bíróság, a bíróság megállította, hogy ez az állítás nem igaz, de mondjuk akkor már ez a legkisebb gondja volt az embernek. De természetesen dolgozni nem tud, az a felépített a bíróságban, amely a gromókban áll, és hát olyan a közhangulat, a politikai közhangulat, hogy a fél alem, a megfelelmítés működik. Tehát mindenki járott így, mindenki ellen indíthatnak eljárás, és rengeteg egy kollégám ellen is. 2011-ben, amikor az ember kint van, elnézést, anyukám mondta így a Böröndből, akkor az útlevelet visszakapja? Igen, visszakaptam. Tesszük. De ha egyébként elhagyná az országot, akkor az Interpol-al kerestetnék, hogyha nem Nem. Jelen... nem. Ha nem jelent meg, vagy valami, de mindig megjelent. Én ezt értem, de ha nem jelenik meg, akkor igen. Igen, akkor körözést adnak ki az ember elől, mert be kell jelentenünk, hogy a lakhelyünk változik, Nekem nem változott a lakhelyem, a Miklósnak változott, bejelentett. Jó, magyarul, változott. magyarul ekkor emigrálni az egy jó gondolat, de, de rossz megoldás. Rossz megoldás, találtam. 2011-ben mit sejt az ember arról, hogy az ő története mikor ér véget? Hát jasztom, hamarabb, hamarabb ér véget, meg azt gondoltam, hogy ez csak egy férves siklás, én mindig már így vagyok. Aztán beindul a moszkvai ügy, a tártóit ismét beviszik. Ugye ez a külképviselet értékesítésre. Igen, erre már különös szó lesz. Februárban vissza, újra két hónap után, hogy kijött, vagy másfél. És, de aztán nem sikerül előzetesbe helyezteti meg a másik két kollégáját, úgyhogy kijöhet. Akkor még engem nem gyanúsítanak meg, de összefótolják. Emellett is folydogál a, a nyomozás, akkor 11. decemberében jön a fradi pályás gyanúsítás, szintén tárta én meg még, még vagyok a mennyis kollégánk ellen. Mindegyik gyanúsításra jellemző, hogy van egy ilyen politikai sajtóban felépített, hát ilyen küzdésségi előkészítés. Ott jelne meg nyomozati iratok, nyomozatőrnyogok nem túlünk, nem a terhelettől származóan, hanem küzdásos alapon, csak az ügyészségtől származhatnak ezek amik alkalmasak arra, hogy a de befolyásolják, de minket általában ezek a sajtóorganumok nem keresnek meg, vagy bárkinek Tehát Ilyenkor az ember szabad van, és mit csinál? Hát egyrészt ö, foglalkozik a saját ügyével, igazából vádemelés után gyorsul eszel, de hát, hogy jön egy gyanúsítás, azt meg kell is, mert arra is reagálni kell, stb. stb. stb. is maga. De mit csinál a szabad óráiban? Hát, próbál megélni, de az hát nem túl egyszerű, hiszen... Mit csinál? Én... Hát, mit csinálok? Egyiszt munkát keresek, ha van ilyen kisebb munka, akkor De milyen munkát keres? Milyen munkát talál? Hát ilyen bedolgozások, kisebb szakértői anyagok ezek lehetnek, és a felégyre Annak a hangulatát fel lehet idézni, vagy azt inkább nem tenni? Hát ez olyan, mint egy ilyen láthatatlan rabság. Nem, nem, nem, én azt gondolom, hogy inkább, tehát most, az, tehát hogy a filmekkel lát az ember, a Allen-nél a Stroman című film, eh, amikor ugye nem lehet különböző okokból az illetőnek a saját nevén forgatókönyvet írnia, és aztán egy outsidernek, aki a Vudi de nem szeretném ezt hosszabban folytatni, szerintem nem egy film. Lehet ilyet csinálni, vagy muszáj? Mennyire törik meg az ember ezekben a hétköznapokban? Mennyire veszti el a méltóságet? Már igyekeztem, nem megtörni sem a méltóságot is megőrizni, de hát sokkal nehezebb. Mert hát az embernek vannak bankit el, is aztán... Jó, csak hát azokkal, akikkel egyébként együtt Talán. dolgozik, azok előtt egy csökkent értékű medvebos, hiszen egyébként tudják, hogy ő kicsoda, de abban az ényével és azzal a minőségben nem foglalkozhatnak, hiszen arra nincsen mód. Nincsen mód egyébként? Nincsen, ez kiszolgáltatottá válik, párra jelzik a földözésükat, de az ember látja, hogy nem tudnak eh, mit tenni, meg ez egy jelzés arra, hogy én célpont vagyok, aki velem foglalkozik, úgy egy annak sok öröme ebből nem lehet. És hát nincs olyan magánszektor Magyarországon, ami ezt ö, ö, kiegyensúlyozna. Melyiben alternatíva szektor. a külföld? Hát sem ennyire, mert először családokból se tudok elmenni másrésztről, mert ha elmegy az ember külföldre, akkor sokan nehezebben tud védekezni a bármikor indulatnak újabb ügyek vagy a meglévőbe bármikor fordulat lehet, tehát még épít az ember külföldön egy egyszenciát ami nem képelt, és akkor egyik, tehát a másikra jöhet vissza, mert hogy vádemelés van újabb gyanúsítás bármi, mert akkor a harmadik utam egyértelmű volt, hogy sorozatban mennek az ügyek. Mennyire csinál egy ilyen történet az emberből ö, hetek, hónapok, évek alatt üzött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 hogy sikeresen emeljenek vádat azzal a Gyurcsony Ferencel szemben, akivel szemben enélkül nem sikerült ö, saját jogon sikerrel vádat emelni? Nagyon szönséggel igen. Tehát Akkor is, hogyha azok a dolgok, amelyeket ön említ, azok egyébként koholmányok is nem igazak? Persze. Hát mondjuk itt van az a történet, itt vannak a viszkusdoboztörténetek, amik úgy Kijöttek azt a kidőt, hogy nem igaz, ugye akkor ezekre fel lehetett építeni egy közhangulatot, utána a kutyát sem érdekeltem édőjebb, hogy ez mennyire igaz, mennyire nem. Ez a dolog, ilyen veszély meg voltunk is, az aki egészített gyújtság meggyomásodották 11. októberben, ami annyi volt történelmi tény, hogy miniszterelnököt hivatal munkájával kapcsolatban Hát nem is emlékszem, hogy utoljára kit meg a nagy imlét. Tehát e e eljúzottunk ide ebbe a, ebbe a fázisba, és, e és mondjuk a tártainak volt közössége kapcsolatom a minőszerelnökkel. Én legfeljebb kisegítő, úgymond bűnsegédi vagy segédi szerepet tudtam volna betölteni, hogy azt mondom, hogy a tártainak. Mennyire a tudta az, azt, az, hogy a másik a mit mond, vagy mit nem mond? Hát, ő, konkrétan nem tudtam, mikor az iratismertetések voltak, akkor ismertem meg az ő valamásait, most nincs húzába, hogy közben is ö, kaptam tőle érdeklőeket, mert én is az enyémet, sőt az enyémet felraktam már nyomozás során a internetre, mert az ügyészségi szobiző valamivel megvádolt, amit tényleg nem igaz, és akkor így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 de politikai szempontból gondoltam, hogy csinált már ekkor önből a politikai ellenállót? Hát annyiba igen, mert én nem kívántam a politikára foglalkozni. A 93-ban, én eljöttem a Fidesz, de utána én nem kívántam. Nem Ebben az, az időszakban kérdeződés. kereste bárkinek a társaságát abból adódóan, hogy egy olyan beszélgetésnek lehessen a, a résztvevője, ami valamilyen módon magyarázatot ad, vagy közelebb visz egy magyarázathoz, vagy eszébe se jutott? Nem, elvártam volna, elég, hogy régi sem keressenek, vagy De ön egy lépés sem tett feléjük. Én nem. Nem, eli ők törték rám az ajtót, tőlük vártam volna el, hogy erre magyarázatot adjanak. Most nagyon fogok fájra. ugrani időben, de az, ez azért is teszem, hogy a hallgatók érdeklődését fenntartsa, mert azért én magam előtt látom azt, hogy ők fáradnak, beleértve, ahogy magam is fáradok, meg egy nagyon furcsa reggelnek vagyunk, mint fültanúi, ami másokból alakult itt az életemben. De azt kérdezem öntől, hogy amikor majd ki fog jönni, Igen. akkor egyébként visszanyeri utána az összes szavazati, egy ellenézés jogász vagyok, tudnom kéne, de most... Hát kérdezzek olyasmit, amit utánaattól még okosabb vagyok, hogy egyébként tudnom kéne. Hát elvileg nem, hanem van meg egy közéértelő eltétás, ami a börtön után kezdődik, ezt se értem, mert ezt hogy mi ez a és Az mennyi idő? Van. Az három év. Az ez még értem. három év? Igen, tehát addig nem a vagyok köz... választható, vagy szabadon biztosan nem szavazhatók, mert töröntek is a választói névjegyzékből, de itt valahol nem kerek a történet, mert három évet szabtak ki, és a, ebben nem számít bele a börtönbe töltendő időszak. Akkor itt ezzel az eszemben ki fogok még egy kört, hogy az alkotmányjogilag hogy is van. És a másik pedig az, hogy. Erkölcsi bizonyítványt kaphat? Nem. Nem, nem. Elhelyezkedése... de elhelyezkedésre sem kaphattam, tehát azt az elmondanám, hogy ez egy pár állásra jelentkeztem az elmúlt években, ezek között több állami állás is volt, és időközben úgy változtatták meg a jogszabályokat, hogy aki ellen eljáráson folyamodta. Az nem nevezhető ki közismerőnek, közalkalmazottaknak. Ó, hát erről Rám. tudnék önnek mesélni, csak ez egy nagyon ártatlan történet az ön történetéhez képest, csak látja, hogy milyen érdekes. Mert ugye én nagyon sokszor a saját, ugye engem alapvetően a kíváncsisága, az igazságérzetem és nem is tovább, hogy mi vezérel. Felkértek engem a Pázmány Péter Egyetemen, hogy én is meséljek önnek valamit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 Hát igen, ami aktív, az... Erről van, az, igen, az igen. Az Tehát, hogy, hogy ezt mennyire, mennyire számolgatja saját magában? Hát tehát számogatom. a tekintetben, hogy hogyan tervezi a jövőt? Jó, hát itt nincs más választásom, mint előre, tehát meg ideje. Tehát, a... Jó, de ez a nincs más választásom, mint előre ebben a szituációban nekem semmit mondottam. Most az a kérdés, hogy mi az előre? Eh, az, hogy a idejúzó nyilvánság előtt folytok, akkor folyt tovább is. Az előzetesemről is írtam egy könyvet, ami megjelent két évvel. Ott lejöttem a börtönnaplómat, hogy mi történt, hogy történt...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 a, hát, hogy is mondjam, csak a Jági korlánypárti média és a csatolt részei, akik minimális szakmai tisztességgel se foglalkoznak a dolgot tisztelt egy-két kérdés. de akkor mit jelent tehát majd a kévetelekor az előre? Előre az, hogy egyrészt még azért nincsenek lezározók a dolgot, tehát nekik vannak még jogi lehetőségeink arra, hogy a jogerősíteletet is a és ezzel is kívánunk, tehát nincs kizára, hogy ez satány kívül lesz helyezve, én ebbe bízom.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 Kéne fogni a kezébe, holott korábban nem a fákja volt való? E, sajnos ennek fennáll a veszélye. Tehát, hogy úgymond közpolitikai kérdésekkel is foglalkozom, mert a rendszerre is kíváncsi vagyok. Tehát, ami történt, az nem egy egyéni történet, hanem az egy rendszernek az eredménye, és akkor így a rendszerre is foglalkozni kell. Más kérdés az, hogy most ez Magyarországon tehát még reményt mind mint a a rossz bíróságítéleteket vizsgálni, de hát ez csak egy závé, hogy Mikor állmod a álmodat utoljára azzal, hogy ez egy rossz álom, és ez nincs? Ilyen álmom nem volt. Hát ha nem nagyon szoktam álmodni. Börtönben volt egy álmom, amikor számoltam az Orbán családos sijelek, de ez még a régi Orbán család volt, nem ez a mostani gazdasági <gül> rávalkozás. Úgyhogy ezt leszámítva, nem nagyon szoktam álmodni. Az az álom, az arról szólt, hogy az egyébként is kielemezte a magam ugyan, hogy azt miért álmodta? Tessék. Azt kielemezte maga számára, igen, hogy miért uh, Igen, az a, egyfajta szabadságot jelentett, és hiel az ember, akkor ott az egy szabadságérzés, az is akkor a De voltam. De a társaságra, a... hogy miért vele, az, az, az, az nyilvánvaló saját maga számára meg kellett, hogy magyarázzon? Hát igen, ez meg a régi kollégiumi társaság volt. Tehát, hogy abba mentem vissza az időbe, és az az érdekes, hogy miért letudtak volna két héttel, én találkoztam a akkor a miniszterelnök Orbán Viktorral, meg a feleségével, Landotündével a kávintéren, van családja program, hogy jöttek, gondolkoztam, oda menjek, nem menjek, oda mentem. Ez mikor volt? Ez 2010. augusztus közepén, vagy elején. Két-három hétig tartóztatásom előtt. Nem is láttam, hogy ott lenne az Orbán, hogy már bennünde egy kocsiba, akkor nagyon barátságosan párszor látottunk a Orbán feleségére, a landó tündébe, és aztán kidezi, az hogy Orbán is volt, aki kiszállt a kocsiból, hogy velem kezdett fogjon. A, aki már szerintem akkor tudta, hogy engem le fognak csukni. Tehát ennek is megvoltam a maga bája. Én gratuláltam a miniszterelnök kinevezéséhez, akkor meg nem gondoltam, hogy ilyen világot fog teremteni. hogy gondoltam, hogy ennyi az a tekintettel. És... És az egy kicsit furcsa volt később végig gondolni az eseményeket, de hát általában ez talán működésében is voltak ilyenek, hogy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 Oh, my gosh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 Képzelni, hogy ez milyen, aki egyébként hasonló szituációban nem volt, mint ön. Tehát én ennek a ternek a súlyát tonnára feltételezem, miközben az ember tonná súlyt de facto nem visel el. Tonnára ezt igyekszem, humorral közelni, sokat. De ez nem, ez, igen, de hát azok mind-mind azok mellékvágányok. És hogyha leüli, akkor ugye szintén nem azzal a jóleső érzéssel fog szabadulni, mint amivel egyébként aztán a 90-es években az ember elszámolhatott, a 80-as, 70-as, 60-as, Beli börtönéveivel, amelyik hirtelen uh, kitüntetésként jöttek vissza, mert őre majd 2018-ban vagy 2017 végén adtak függvényében, hogy. illetve nem, hát az, az, ez ez hány hónap lesz? Hát ez tehát két és fél év mit hogy Hát ez 2000... lehet, lehet egy év körül és még valami házérület, azért hadzek hozzá valamit, hogy egy falaj kisfoljaban. Ilyen falud, ugye, egy idézet jut amikor ő össze a börtönbe, és azt mondta, hogy hát végül is körülnézett az árkába, ebbe a világban teljesen természetes, olyan emberek, mint ők, itt vannak a, az árkába. Én erre ezt mondom, hogy ebbe a világba, amiben most élünk, én teljesen természetesnek tartom, hogy engem elítéljenek. Egyébként teljesen alkotmányos. Jó, de az az, az idősek, amiről a falud beszél, és amiről ön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 Önre, és az lett volna a csoda, ha ez nem következik be? Hát mi nem a hatás gyakorlat. Jó, Csak én arra szeretném figyelmeztetni önt, hogy én Igen. nem állhat, tehát én függetlenül attól, hogy ez szimpatikus-e sem, nem tehetem azt meg, hogy önnek, illetve a hallgatóinak ne érzékeltessem azt azokat a hullafoltokat, amelyek már megjelentek önön, miközben ön nem egy hulla. Igen, bizony benne, ezek később eltűnnek, és azon is, hogy én ezt értem, hogy később eltűnnek, de nekem az a dolgom, hogy most felhívjam rá a figyelmet, ha van. Ha én azt látom,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 politikusok által meghatartozik rá, számokat a bányák nem tudták testetni. Ebben, ebben nem vitatkozom, igen. Én, én a másik... Nem, nem, Oké, okay, rendben van, ebben megadtam magam. Oké. Okay. akkor itt is olyan válaszokat tudunk adni, amire nem tudnak válaszolni, mert nem ez a szakmájuk az ügyészet, nem a bíróknak. Tehát itt azért mondom, hogy ha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 Persze, de, nem is lehet, uh, de mit gondolkodik ön már a rehabilitáció? Uh, a rehabilitáció tudja, mit tud lenni. Az in-integrum restitúció, de in-integrum restitúció de facto e e e nem létezik. de e e Dejúre létezik, de de facto nem létezik. Nem, nem is lehet ezeket az éveket Tényleg csak ha az ember álmodik, akkor, akkor ébredhet abból úgy fel, hogy egy hála, van, jó istennek ez nem e e volt igaz. Rabbi, tehát hogy a magyar állam mondja azt ki, hogy amit ellen, ellenem elkövetett. Ugyanaz éve, az állam egyébként, vagy, vagy egy másik állam? Tudom, hogy az állam közben nem változik, de ő de de látja annak a lehetőségét, hogy az önnel szemben járó állam az bevallja, hogy tévedett, vagy hát nem tévedett, de rossz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 De, de én még abban a hangyaszarnyi dologban is azt tettem, hogy mindenki mindenkihez, aki abban érintett volt, vagy azt feltételeztem, hogy neki érintettsége van, hiszen a politikusnak mi lenne érintettség egy igazságszolgáltatási történetben, Na, független. De, Jó, én ezt értem, csak hogy értse az, hogy nem bolondultam teljesen meg, hanem húztam képzeletben olyan. Tehát a marionett bábút feltételeztem, és azt néztem, hogy a marionett Bábunak a zsinórjait vajon milyen kezek foghatják, és én akkor ezt végigjártam, és azt kell, hogy mondjam önnek, hogy habár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 Tehát látja, hogy gyorsan elment az újra. Ajánlat volt, arra elmondta, hogy miért nem értem vele, és utána, mikor a politikus társakkal nem beszéltem, az elmondtam, hogy nekem is volt kollégiumi az egyéb elfogalom a Vibóba, aki, mikor látta, hogy velem mi történik, megpróbáltam megkeresni a nagyokat, hogy mégis beszéljen velük, és nem fogadták. Amikor Danéj pedig, mert ő egy pedig réjű valaki. És megmondta, a... hogy milyen ügyben keresi őket. Igen, igen. De miért kellett megmondani? Miért nem, nem két kihallgatás, és aztán menet közben mondta volna neked az emberek. Két nem kapott, pedig korábban mindig kapott. De honnan, tudta azt, hogy, honnan tudták azt, hogy önnel kapcsolatban kért volna egyébként? Hát, ő, nem volt nagy titok, hogy kikinek volt a szobatársak kollégiumban, mert kikivel volt nagyon jóval, tehát ezt kitalálták. Ami, amit egy később úgy dekódoltam, hogy ez a Fidesz alapító Generáció is már az a párt.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 És, és nem kell, hogy megfogadja, én ezt tanácsolom önnek. Jó, köszönöm, értettem. És nem a jelen miatt, a jövő miatt. Én ezt is értettem. Nem ír le. Viszont köszönöm, hallásra. Érse. Köszönöm, viszont hallásra. Császi Zsoltot hallották. Döröpont, fiala, janos, kukat, gmail.com. nem ez volt az utolsó adás, akkor hétfőn 9 órakor találkozunk. Sajnálom, hogy ez a műsor így alakult. Beleértve, hogy önök nem telefonáltak, és beleértve azt is, hogy a karácsonyi került elő. Most azt nézem, hogy vajnő küldötte SMS-t. De... Nem ő küldött a semest, nincs, ami történt vele. Halvány, lila, gőzöm nincs. Viszont hallásra!